Benvinguts a un nou programa, el segon programa de prehistòric Doom. Benvinguts en el segon programa de Prehistòric Doom Bé, estic acompanyat de en Jandro i Antoni, Toni, a tots dos Bona tarda, què tal? Bones, encantat d'estar aquí, amb moltes ganes ja Sí, sí que... ja, ja feia un mes Ja fa un mes i estem desesperats per tornar-hi Sí, exacte I hem sí. escoltat aquest temarro Jo no anava a dir aquesta gran cançó de Black Sabbath, també de Black Sabbath Degut a que aquest divanres 13 s'ha varen fer 45 anys des de que van treure el seu primer àlbum, àlbum debut i un àlbum espectacular que va fer història de la música. Un, un 13 de febrer del 70 que van treure aquest uh, gran àlbum que jo crec que va obrir portes a uh, tot, tot el món del metal, jo crec. Uh -huh. I part de la música que uh -huh. ho coneixem, no? Sí, realment és un àlbum que, bé, va història. Va fer història perquè Black Sabbath ha, est ha estat un dels grups que més ha influenciat en el món de la música, sobretot en el Heavy i el Doom, que a la vegada han influenciat a altres. Bé, un poc tot això, no? I degut això, de, que som un programa de Doom, Stoner, doncs ens han vist obligats a un tema de Black Sabbath, i com no, aquest tema arro, de Black Sabbath autodenominació, i amb aquest... Uh, amb aquesta, aquesta temàtica de, de fer por a la gent. Sí, no, no, no hi ha millor punt de sortida, no? per, tant per el programa com, com per, per l'estil, no? Sí, sí, mai veus m'han dit, sí. Tot, per tant, un poc rendiu homenatge no, en aquest gran grup, i realment és un grup que, bé, quan ja han dit altres vegades, és un grup que, de la gent va anar a cina a fer por, i de, nosaltres anem a fer música per fer por, i crec que aquest tema il·lustra molt bé aquesta idea perquè les notes que comença. realment, és un, si no va xerrat, se consideren un poc les notes del diable, no? Aquesta progressió de notes, eh, aquesta progressió més tètrica, més oscura, dona un cert aire de... i és un poc, diguem-ne, tema banderat, per decidir dir, del que de és Black Sabbath. Eh? Clar, en aquella època, a més, eh, han sentit a dir i compten els mateixos de Black Sabbath que en els concerts mateixos veia gent partint uh, corrent sols cap a, cap, cap a casa seva perquè se morien de por de veure Black Sabbath. I tu dius en aquell moment ara nosaltres tu dius, ostres, nosaltres ja és que estem acostumats però en aquell temps, i més tu el comentaves ara, aquests sons tan... diabòlics tan diabòlics, sí, sí, sí és com si volguessis donar vida a el diable, no? Clar, perquè, a més, el que s'ha poca del 70 havia ser un món bastant més trocòmetes cristianitzant, no? Sí, molt fundamentalista, no? Exacte, aquesta seria la paraula. També, obviant, l'ús de estupefàcils dels barriols. Marihuana, LSD, tot això, no? Això va influir clarament en el so que ells volien treure i que i en les sensacions que, que volien transmetre als públic. I Jo crec que part de l'impacte que va tenir eh, l'an sàbat va ser degut a, a, a, una, a una creativitat no? pensant en, en, en molt de factor i, i, i és un clar exemple de, de, de l'impacte que, que va ocasionar. Tan social com, com, com a nivell més, més, més personal, no? Clar, més estem parlant dels anys 70 i a més als Estats Units, no? Que als Estats Units tot s'ho prenen més, eh, tot és més exagerat als Estats Units, no? Tot el que passa aquí és molt, molt important, és el lloc més important de terra i, i tot ho exageren, no? A més, allà vull dir, que quasi-quasi diu, no, jo som Mateu i te mira encara cara de s'auster, com és possible que existeixi algú així, no? Vull dir que encara devia ser més impactant aquest grup en el seu moment. Doncs jo crec que podem anar a escoltar ara a Algo Més, també sí, un dels clàssics, anant ja un poc més cap enrere. Sí, però no massa més, només dos anyets enrere, el 68, és gran Jimi Hendrix, bé, amb el nom del grup Jimi Hendrix Experience, va treure eh, el seu elèctric Ladylands, un gran àlbum, i d'allà han duit la cançó eh, Buddha Child, que realment té un origen curiós, aquesta cançó, per la que ha vist. És dir, aquesta cançó, bueno, aquest àlbum, de fet, tenia una cançó que era Buddha Child, eh, sense de Final, mm -hmm. i eh, que aquesta cançó era una improvisació llarga, una espècie de jam session, amb altres... Eh, de fet crec que en va en Cassidy, i no me' record qui era l'altre, però bé, un d'ells era en Jack Cassidy i, i era una improvisació llarga, d'uns 15 minuts, de l'ús i atrapar atrapel, vull dir... el que hi havia una gravació d'un documental de l'ABC i els ho volien veure gravant, com si estaven al meollo però així dir, i clar, van tocar el mateix trossat com a, jo què sé, com a quatre o 5 vegades Total, que vàrem veure, hòstia, això realment, com que té ganxa, no? I ja, al final vàrem acabar gravant i se va convertir en el que és Voodoo Child. Bé, què vàrem fer? Clar, pista llarga sí que es veure que ha... I després tocant en directe, a la vegada, la Child varia entre 7 i 8 minuts, no? Depèn del directe, però... Segons com els hi pega, fa més o fa menys. Mm. Una característica... És per això, perquè l'origen era la se Jam Session Blues, aquest, això... Una característica molt originària, no?, d'en de, de Jimi Hendrix, també. Sí, exacte, Aquestes exacte. temes tan llargs. I, I també, no aquest gran clàssic i tot un himne d'aquest gran músic. Voodoo Child, de Voodoo Child, de Jimi Hendrix. <tip> I wanna I wanna I wanna I wanna I wanna I wanna I Marro, d'en Jimmy Hendrix una altra cançó que va fer història ja crec, torna a la història de la música. Un dels himnes uh, de sa història de rock de sassi rock i també va obrir ses portes cap a es mundos heavy Bé, i, i, i, i un himne de, dels anys 70 no? sí. uh, vegem ahir que, que quan nosaltres pensam en els anys 70 no? uh, recordam aquest tipus de so sí. que Mm. Que blues amb aquesta acidesa. Mm. Per llàstima, a Mallorca, l'únic que se recordava, crec que era Lo 5 de l'Este i poca cosa més. No, no sé si sabíeu que Jimi Hendrix va a tocar a Mallorca. Sí, sí, sí. És cosa històrica. Mm. Sí, sí, sí, sí. Vaig trobar el cartell per, per internet, jo. Sí. Ostres, que gran. Ja yeah, veus. Com m'hauria agradat veure aquest home. Estic que, video... realment a Mallorca, es hi han tocat molt sí. bon grups perquè ha tocat Jimi Hendrix, ha tocat Deep Purple... Vull dir, no, sí, no, sí, hem, perquè sí. està en el del món, però molt de tant en tant de qualque grup que dius, ostres, sí, sí. sí. Tant de bo hi hagués pogut anar, no? Buah. I Crec doncs, que no hi sí. vius encara, però... <laughs> sí, sí, tant de és haguéssim pogut veure aquest, aquestes cides en directe, mm -hmm. puf, perquè és transformat a, a tots. Buah. Sí, sí, si sí, diu que en Dio sempre s'ha dit que és el rei dels metal, no? Jo me la jugaria diria que en Jimi Hendrix seria el rei d'es rock, un dels reis d'es rock tants sí, sí. altres però un dels icones de... és com Black Sabbath de... que, que va afectar en es metal, doncs pues, Jimi Hendrix va afectar no, no només en es rock sinó també en es metal sí, perquè exacte. va obrir les portes de s'estona i de jo que sé, Deep Purple també vull dir clar, clar. que sí, sí. aquest gènere per exemple també va influenciar molt, aquesta guitarra vull dir, li posa una bateria ràpida darrere i ja es traix quasi-casi <ríe> sí, sí, sí, sí i d'una vida curta però molt intensa amb Jimi Hendrix 3 mm. grans àlbums d'aquesta banda de Jimi Hendrix Experience, mm. una gran gran banda me'ls va deixar tres, tres àlbums de, per ser història jo m'agradaria destacar el seu primer Are You Experienced m'encanta mm -hmm. aquest àlbum tot de cap, de cap a fi el trop una, una passada una joia sí, sí. Bé, si vols pareix bé si no de comentar el més, seguim amb més música clàssica de, de totes, de totes, heavy, ara millor dit. Uh, anem amb la primera banda de, de Doom Metal, que són Pentagram, anem amb 70. Que aquesta banda precisament va néixer uh, d'una banda que s'ha deien Bedemon i... Aquesta banda és més coneguda per el seu guitarrista Víctor Griffin, conegut pels seus riffs eh, i comparat amb en Tony Iommi. Diuen que els dos principals culpables de, de crear es d'un metal. Perquè si llegiu, crec que per internet, que diuen que el cantant de, de Pentagram eh, se va enamorar dels de riffs d'aquest home i va dir que fins i tot era millor que en Iomi. no? Que havia de dir, no? Era la seva guitarra. <laughs> Bé, uh, Pentagram va néixer el 71, però no va treure un disc fins al 85. Uh, va anar traient temes, però no va, no va debutar fins al 85 amb el seu gran disc Pentagram i que més tard se va conèixer com a ridlen uh, D'aquest àlbum escoltarem un tema, un tema que diu per títol The goal, the pentagram. Això era Pentagram amb tema de Goal, també uns històrics del de Doom Metal, uh, oficialment els pares del Doom. I per comentar una coseta, la uh, banda original va durar fins al quart àlbum. Uh, a partir d'aquest àlbum uh, se va quedar només es bateria i es, i es cantant i no van no substituir els altres, sinó... Només van tenir altres integrants per fer els directes. En es, eh, per fer discs, el que feien era la bateria gravava tots els instruments i el vocalista aportava pues, les bous, simplement. Això va passar fins a l'àlbum Show and How que del 2003, imagina't. Que va incorporar nou membres i finalment en els 2010, amb els darrer àlbum que tenen, va tornar amb Victor Griffin, amb... Eh, va tornar a ses files i és l'àlbum Last Rides, crec que se diu, i va, van, van tornar un poc a, sa, a, a les orígens de Pentagram. Els altres àlbums on hi ha a, altres membres i es, només hi ha els dos membres originals, doncs pues deixa, de, deixa un pot de desitjar, però els primers àlbums són impressionants. Els recoman a tota sa gent que comença a escoltar aquet, aquests estils, perquè... I molt... eh, també és senyor que li agrada Black Sabbath, sobretot, mm -hmm. perquè tenen recorda moltíssim a Black Sabbath. No ho trobeu? Mm -hmm. Sí, és un d'un molt, molt sabat, molt... té molt molta capaigua. No? Sí, exacte. Però tot un total. Bé que et així més sinistre, més tenebrós. Mm. Sí, sí, sí. I no obstant primitiu. Eh, és exacte. a dir, obscú i primitiu, que, que, que li dona encara me, més oscuritat en, en els conjunt. Està claríssim. I de... anem amb més, no? Seguim amb els grans Slip. Sleep, que ve que, que si, si, si ara quan, quan posem la cançó qualquú se fixa, podrem veure que sabeu de d'Slip i de Pentagram són molt similars en, en l'estil de, de cantar. Bé, uh, i uh, Slip, uh, banda de Stoner Metal molt, molt icònica, no? Mm -hmm. Uh, va néixer als, als Estats Units a San José en, el, en 1990 molt influenciat per, per es metal d'aquesta sí, època, més... època i a més va ser una influència per tot mm. es metal que va venir després, Sleep, una banda molt sí. que està va ser molt, va servir molt d'influència per, mm -hmm. per tot el de 90. Molt no? icònica, Molt icònica per tot el que s'estona. Sí, sí. No, i, i per el metal i tot, molt... Sí. molt... Més tot a més, tota sonada ser... que va venir després en el 2000, que, que hi ha hagut una barbaritat de, de, de bandes que s'han format, mm. Slip ha, ha estat una de ses... que ha obert portes. Sí. Bé, bé, ma, malgrat que varen durar no. 8 anys. Sí. És a dir, en el 98 varen tenir conflictes discogràfics i tal, i, i es varen dissoldre, perquè... Uh, volien, volien fer el, el tercer disc, uh, Dope Smoker, no? i, i varen fer una cançó de més d'una hora. I els mm. de la discogràfica li van dir <laughs> que, que això no es podria vendre. <laughs> I i, i, el, i el, varen, el, varen, el varen fer fora d'àlbum, i, i bé, uh, Slip va dir un, una mica després, bé, doncs uh, farem un, un, altre, un altre disc que, que es diu Jerusalem, que és el mateix, però varen recortar a uns 52 minuts i, i una altra vegada li, li varen fotre fora l'àlbum. I, I bé, ja molts frustrats varen dir que, que, que dissolien la banda i, I, són, i ja són i aquestes cançons més, més recordades, no? D'Sleep. Sí. Dope Smoker, sobretot. Dope Smoker, de fet, eh, sí, és com més cru, fins i tot que Jerusalem té un toc més... Sí, ben. En, en 2003 ja, ja, ja, mm. ja es va treure la versió original de Dope sí. Smoker. Exacte. Sí, no, ja per, perquè, perquè Jerusalem era uh, bàsicament uh, Dope Smoker però mm. recordat sí, sí. Uh. En qualque detall diferent, però sí, uh, sí exacte. La pressió que uh, s'ha sí. consolidat a nivell nacional, no s'ha sí. no, fet recordar mm. més. Bé, cal remarcar que abans es deien a 10, abans de, de dir-se Sleep. I, I bé Slip va debutar uh, un any després de la seva formació en 1991 com Volume 1. Mm -hmm. I uh, bé m'ha aparescut molt important dir que el seu segon disc uh, Sleep Holy Mountains oh. en el tret en, el, en el 92 va ser la seva gran evolució a l'Stoner metal va ser yeah. el seu pas definitiu que jo crec que, que es va fer icònics no? mm -hmm. és un àlbum espectacular i anant-nos volum 1 eh, és totalment això una eh, com els grans eh, Black Sabbath no? volum 4 mm. més crec que no sé si s'ha portada no sé si és de volum 1 o de ten un altre que és volum també, que ara no record quines Bé, que també el, és vol volum 2, volum 2 és, sí, que portada és bàsicament clavada s'ha de volum quatre de, de, de Black Sabbath. Bé, la, aquestes influències són sí, indicables. Sí, sí. Bé, i si voleu podem, podem anar amb Aquarian. Sí. Enormes. Molt grans. Icònics. Molt, molt, molt bons. Quin so que te transporta <ríe> en el món de la psicodèlia uh -huh. i de... de la marihuana, no? Eh? S'ha de dir <ríe> sí, evidente, això. Que punyeta, sí, sí. De Del THC. Sí, sí. Exacte, exacte. I a més, ho hem de dir. Nosaltres anirem a veure Sleep amb abril. Estarem allà. A més, si poden fer qualque... Com el sí. microrreportatge, no? Ja, que Ostres, voler, voler, voler. Tornar a fer-me la evidentment. Està clar. I segur que tornarem tot l'oco, i a tot to que només sleep sols, i, i té pinta de dope smoker, que... sense distracció, no? Sí, tio. Jo crec que sí, jo crec que, clar, toquen només sleep, tres hores de concert, i jo ho veig, o no. algo així. Brutal. Quines sí, sí, sí, ganes ben. que fa? Ostras, tot encara que encara que només fos dos Post ja que fos una hora de concertito de Casa ando Post Smokers, ja valdria la pena. I, més, dues dotes, dues dates eh, en que dic, dues dates a tota Europa i toquen Buah. a Barcelona i en els Desertfest. En lloc més. Els que van a veure això, varen veure aquest cartell i varen dir, "No hi poden faltar." <laughs> no, no, no hi poden faltar. Vull dir, sí, segurament ara, ara encara ara queden entrades i nosaltres les vam comprar ja que se fa un mes o una cosa així. Sí. Però a per Madrid les hem comprat ja, que no s'acabin. I segurament encara en queden, però les preses que teníem, no? De dir, però ahir eh, sí... Clar, no, el fet de veure que només són dos, dues dades eh, per sí. en tota Europa, dius... Més des... Era un festival, era un, una, un festival que els van intentar d'unes festivals però justament des de Sleep no podien i els van haver de dur com a presentació del festival, no? Uh -huh. i van fer un concert únicament per a ells i jo crec que encara això és millor que sí, dur-nos a sí. anar al festival Fuà, sí, de... és com a concert únic de slip, <ríe> fora de festivals no? és exclusiu per una casualitat, oh, que bé sí, sí haurem vist slip, esperem encara no, no ha sí, arribat sí. Però... si no se vol estar vell que no Seguim amb més clàssics de so potent i de s'estòner. Ara també passam a uns grans clàssics, uns grans Orange Goblin, que és un grup, bueno, d'un s'estòner clàssic, potent i desgarrat, re metal, exacte, de, que realment és un grup super desert, té un toc molt desertic, sí. sobretot aquest àlbum, i és curiós perquè els grups són d'en la terra. Jo me'n vaig entrar a fer-lo últimament poc i dic... Meu, no són d'Estats Units, concretament del sud d'Estats Units. No, no, són d'Anglaterra jo, jo, flipant. Perquè és que sobretot, aquest àlbum té un toc molt desàrtic, molt carretera. Carretera, total. Bé, estic xerrant de l'àlbum Time Travelling Blues, que van treure el 98, i, i bé, de fet, la portada recorda molt en aquest desert, no? És a dir, surt una eslota damunt d'una chopper... Eh, a un desert, precisament, i els fons d'estrelles i una lletra com a Molt Retro, molts anys 80... Ah, molt mol anys 70, sí, que, que, que a... reco sí. recorda una mica el, a la pel·li Easy Rider, no? Amb <laughs> Peter Fonda i el Dennis Hopper anant per, per la carretera, sí. o, a sí, la sí, moto. Sí. I aquesta múrbica és per això, que fa carretera i... i vinga a conduir i escoltar Orange Goblin o, o, sí. o fumar una mica de marihuana en el sofà i fas un viatge no? sí, crec que és, un bon viatge és un bé, fer fe un viatge de qualsevol de, de qualsevol forma, no? Així, fer, un fer, un fer un viatge que s'aprengui com sí, sí. jo crec que això és una característica uh, extensible a tots els tòners sí. a tots els gèneres similars no? i res, bé, anem a escoltar aquesta gran cançó Shine de d'Orange Goblin atenció amb aquest principi blucero i com entra de cop la uh, canya d'Orange Goblin brutalíssims aquests Orange Goblin increïble quin so uh, potent potent que ens enamora ens mm. enamora, però jo Exacte. aquest Shine és un tema que, que m'encanta, és un dels més preferits d'Orange Goblin i ho flip cada vegada que l'escolt més quan ho deus té un començament molt molt blusser que a mi de fet aquest teclat me'n recorda un geremull uh, Deep Purple mm aquest teclat, i després fins i tot es baix troba que m'hi recorda un cremoll, sobretot està teclat és molt Deep Purple, molt d'aquesta rotlla molt, molt, molt bo uh, Deep Purple amb un toc més hard rock i aquest, aquest un toc amb més. un cop que te pega amb totes els no? o sigui, però que claríssimament que després fan aquest canvi més dur, més potent però sí, sí, sí uh, jo, jo crec que és el, uh, el que inicia el viatge, no? Sí. Aquest cop és el que posa en marxa el motor per, per anar Exacte. Però anar a tope, no? Jo ho he dit, no? Ara és el moment, quan ve aquest cop, d'agafar el cotxe i per T'ha de fer carretera i, I, i tira milles. I tira milles. Jo volia comentar, uh, Orange Goblin, uh, primer a comentar que aquesta bou a mi, a vegades, me recorda molt. No puc evitar en pensar en l'Emin de, de Motorhead. Aquest, aquesta bou tan ronca, me recorda moltíssim a ell, tio. I això és una cosa que encara m'agrada més de... Dolan's Goblin. <laughs> sí, que té un puntet, ara que dius. Sí, eh? Recorda, així que té un semi desgarrollat. Sí, com a un... molt ronc. Sí, és una, no? una molt més ronca. Exacte, tu ho has dit. I també destacar eh, aquesta influència punk, hardcore punk que tenen. Si aneu per sa seva pàgina, doncs de fet ho, ho posen, no? Que eh, agrada, els agraden molt bandes tipus Black Flag o, o Minor Threat, amb, amb aquest to més, més ràpid i si escolteu moltes molt de temes darrere d'àlbum sobretot, hi ja temes molt més, mm. més ràpids exacte, que no estan doom com altres mm. grups o fins i tot altres àlbums no? si, sinó que és més apinyon segon com cosa destacar jo crec no? exacte, exacte. <laughs> molt molt bo <laughs> pues seguim amb més bandes per agafar carretera no, no trobeu? Sí, jo crec seguim que sí. amb Fumanchu els grans Fumanchu Uh, que anem un poc tornem un poc en els anys de uh, 80 i Fumanchu va néixer uh, d'un grup, a més,round de hardcore Pk, d'un grup de hardcore punk uh, anomenat virulence. Que no sé si ho sabiíu uh, que Fumanchu més se nota sobretot en els, no no és primer, sinó tota la seva llarga durada d'àlbums, aquest toc més hardcore punk que tenen. Jo diria i tot que el seu primer és més lent i tot. No sé si l'heu escoltat, però es, es és més... Té un tempo més... Relaxat. Més relaxat, sí. Mm. Potent, però més relaxat, diríem. I bé, eh, en un principi, com a dev, Hardcore Punk, i més endavant eh, van, van canviar nom i varen agafar una línia molt més stoner. En el, el 94 van treure el disc No One Writes For Free, un gran títol per un estil que, com hem dit, d'agafar carretera i fer milles. Uh, aquest so pues, uh, és un so bastant propi, jo m'atreviria a dir, de que només té fumant xiu. Uh, I més és una banda que o t'agrada o no t'agrada, o hi ha gent també que li agrada i cansa, no? perquè m'atreviria a dir que des dels seus primers àlbums fins ara no han canviat gaire segueixen dins la mateixa línia. Sí, exacte. Han seguit molt el seu estil i el seu estil. I mira que han tingut canvis. Mm. Uh -huh. a, a, a jo, varen va començar no agradant-me i ja, ara m'agraden. Els he el d'agafar el truc allò. És d'escoltar, no? Sí, és és sí. un grup que l'has de, de treballar una mica. Sí, bé, sí, és això, no? Tenen temes, doncs, pues, un po' més... Mmm, que cansen, no? Però hi ha temes clàssics com els que escoltarem... Que, que te transporten i, i, i també és igual el que que fa cotxo i venga handbangers sí, <laughs> de sol i, venga, yeah, i amb birra i en birra I que i no falti no no no? <laughs> <laughs> bé, el tema que escoltarem és del seu King of the Road amb aquest títol <laughs> uh, i sa cançó atenció, és Hell on Wheels de Fumanxú Tanxo amb el seu gran so. Gran, gran, gran. Molt, molt bo. <laughs> com dèiem, un so molt propi, no? Sí, molt, molt especial, molt, molt característic. Sí. Costa relacionar amb una altra banda, no? Sí, jo crec, crec que sí. Crec cre que per això al doncs, principi no me va m'agrada. Perquè tenen un so molt propi i no, no, no el vaig identificar com a stoner, no... <laughs> Me, me va costar una mica fer-me fer el, el so. Pues això a mi el que me va agradar més. A Clar, a crec a que és un que poc això va... que enganxa o no? Primer, sí. en el principi dius, ah, raro, i després dius, mola, raro. És que és això, eh? <laughs> sí, sí, talment això. A sí, sí, més, sí. Una, una banda que en directe segur que deu ser una passada. <laughs> També hem de dignes no, de veure. Tentic passada, sí, sí. Sí, jo ja ara ho pensava, ara fa res, dos segons. Eh... Uh, he estat descobrint d'un cremull de grups i estils que no coneixia perquè jo a l'estona realment fa relativament poc el sí. coneix de fer una anyeta o una cosa així sí, sí. i estic flipant dels grups que hi ha, jo estic al·lucinant és com, oh. sí, és una cosa que flipes perquè eh, quan comences a escoltar música i, bé, avançant sempre te sols quedant en 90, no? En mm -hmm. 90 dius aquí s'acaba un poc la música que jo escolt, no? Dius, mm -hmm. si hi ha grups actuals i tal... Però no els tens en compte, no dius estan dins d'aquesta història del rock. No, però és que sí, és a dir, quan, te, quan coneixes Stoner és quan continua història del rock. Exacte. Jo, jo crec que l'únic que jo troba a faltar eh, en l'estòner, no? Eh, sobretot eh, en, en l'escena nacional no? És que tots, bé, tots no, però un 90 entre un 80 i un 90 per cent dels grups d'Espanya Stoner eh, canten en anglès. Sí. Mm -hmm. Ah, de, Això, sí, sí. de donar-li una mica de, de varietat i, i veure com sona Sstoner eh, en castellà i en català, no? Sí, sí. Sí, és únic, si eh, una mica d'exemple que tenim podrien ser neuròtics, crigo que són. Cert, sí, sí. Que tenen, són més mes grunge. Sí, un espècio de tenen, post no? Però tenen un toc, un, un toque Sstoner que, sí. Sí, que sí, sí, sí que està allà, no? I, de fet, sí, és una banda que a canya i tralla ho hem, ho hem comentat, si no, mm -hmm. si no vaig malerrat, que és necessària eh, sí, aquest, sí, sí. Eh, aquesta onada de bandes eh, que cantin en la seva propa llengua, ja sí, en català o, o en castellà, mm -hmm. és molt necessària. Sí, jo cal qualque, qualque altre estil també ho he comentat a canya i tralla, com, per exemple, els per exemple. Thrash, mm -hmm. grups que no seguin en anglès ni ha poquíssims. I els pocs que ha són una autèntica passada, dir, són crús que dius coño. Perquè clar, crec que moltes vegades anglès i unes certes Stoner crec que passa això, s'angleses com un fet no diferenciador, no? És dir, eh. clar, si no ets molt bo i damunt no cantes amb anglès quan di que és a part de la eh. Crec que don un poc aquesta sensació, no? I per això com a Sí, té té, no molt, té, té molt a veure el país d'origen de, de l'Stoner, però jo, jo crec que és un error, això. Sí. Jo, jo crec que s'hauria de, de cantar en la llengua pròpia. Sí, a més perquè dius, eh, s'estòner en aquest cas ha relat moltíssim a Europa. Mm. Uh, hi ha ses, aquests streamings de ràdios d'estòner, són europees, no són americanes. Clar, perquè I... ja, ja, ja se sap, per així dir, no? no... sí. <laughs> que dius que aquí has relat bastant de l'Stonair i, i el Doom i aquestes, aquests estils. Però bé, supos que encara han de voluc llenar un poc més perquè la gent entengui que es cantar en sa llengua pròpia és la més normal del món. Mm. Però bé, el que deies tu de, de, de grups actuals, ara anem a un cadàver. Ja, yeah, a veure grup d'Estoner de amb molta influència de la psicodèlia, eh? mm. té, té molta influència dels anys 70, sí, sí. Mo, molta influència de la Zeppelin, de Black Sabbath. Uh, jo he llegit que alguns diuen que és un calco d'aquests grups eh? I, i que això té, té la gràcia del grup, no? Sí, sí. Que sigui tan, tan similar a tot aquest... Tot aquest so i tal, no? Sí, sí. Vengen no? d'aquí. I bé, és un, és un grup que va néixer en el 2010, som Molt jovenets. Nous. Sí, sí. I va néixer a Berlín. La, Com dè? Eh? Les pintes que duen són set <susurismen> enteres total. I bé, que apareixen que han sortit d'un de, llibre d'en de Tolkien. <susurismen> ha, en, en ser barbotes sí, sí. i, i el, el, la ropa hippie. De... Sí. Bé, i... Eh... Escoltarem Into the Night que l'han tretat un single en, no. en aquest any molt, molt nou, no? sí, sí. Que bé, és el, el single de, del EP, no? És un EP, no? Díga -sí. Díga -sí. Que es diu Really Hog North, Northwest Blowout. Vamos con Into the Night. Va, Sony d'aco. Ja, ja podem baixar de Snowball, eh? <laughs> Molt sí. grans. En aquest final, èpic, com ell tot sol, brutal. Bé, per això dic, lo de baixar de sí, Snowball. Sí, sí. <laughs> exacte, exacte. Sí, sí, són coses que aquesta banda fa molt, molt... Eh, com deia, no?, que fa coses molt que te quedes loco, que no tenen gaire a veure el que, que ve de cançó. Doncs pues ells, eh, vinga, ho posen. Està molt bé, no? I jo volia destacar aquesta banda el seu primer àlbum, l'àlbum Cadàver, i el seu segon, que té un títol boníssim, Abra Cadàver, boníssim. Sí. <laughs> I a mi m'agrada més el primer. Té un so molt, molt brutal, molt més stoner, el segon és més psicodèlic, però això m'agrada més és primer, i, no sé, és molt po molt brutal, és que no... Té purs d'himnes, aquest àlbum. però això el recomana to a tothom que pugui escoltar-lo, que l'escolti, perquè és un... una gran banda. I no m'ho de... no, no han de deixar, que crec que ja em van dir canya i tralla, que Cadàver toquen en a... el Resurrection Fest. Per tant, si voleu anar, que tenim l'oportunitat de, poder... de poder veure aquesta gran banda i jove aquesta, uh -huh. aquesta banda. Sí, nosaltres, si podem, també intentarem anar-hi, menys si els veïm. Sí, sí, menys si tenim l'oportunitat de poder anar-hi. Perquè hi ha un bon cartell, també. I ara anem amb uns que també varen tocar en el reso i que varen flipar, no? Sí, exacte. Ara anem amb els grans Red Fang, sense més ni menys, és a dir, són èpics, un dels icones de s'estòner, i, bé, gran part, per això el nostre programa, de que ho seu nom, no? Els culpables. De... Són els culpables del nostre nom de programa perquè són directament un dels referents, per mi, de s'estòner. Total. Són relativament eh, nous, per dir, sí, no? Sí, per sí, dir... se pot dir que sí que són nous. Són, són nous perquè fa bastant poquet que toquen, però en el poc que duen tocant, ja, s'han consolidat com un dels icones de s'estòner. Mm. I, de fet, anem amb un tema del seu primer àlbum, que és la cançó Prehistoric Dog. Que jo aquest tema, vull dir, flip, quan penses amb aquest tema, perquè si treus un primer àlbum i omplis amb aquest tema, és a dir, això no s'entra dins del món musical, això és coll un canó d'un abús i fotre en el món musical i... Boom. Ja som a casa. Sí, sí, sí és tal com. <ríe> vull dir, un primer àlbum així, és com ja comentava, bé, crec que treuen primer els àlbums d'això un amic, diu, es trampa. És, és que es trampa, vull dir, no, no se pot treure un primer álbum així Tot. perquè després deixes malament a tots aquells que seu primer álbum està, bueno, més fluixent no? No, no. es trampa fer això tio, és... Bé, uh, Red Fang és el, el primer grup que vaig escoltar de Stoner i m'he enamorat, <ríe> m'he enamorat sí, sí, sí. Esport, Black Sabbath, Passat per Cervesa mm, Sí, del I no oblidar que hau de veure els videoclip mm. per entendre'n aquesta banda Sí, de fet, ara anava a comentar que el videoclip d'aquesta cançó de Prehistoric Dog se planteja, diguem, que ells veuen una penya jugant rol, en plan, dos friquis vestits de vikings i Max i tot això i tal i, bueno, se'n riuen d'ells, no sé què, després parteixen i què fan? Cuiden i hi unes de cervesa a tropel, perquè, clar, se planteja com si paguesen cervesa per un tubo, com si, si paguesen cervesa Cullons de seves atropel, les tenen i els aferren fent armadures i espases, destrals, cascs, i bueno, els tios de eh, friquis que estaven jugant terror i se posen a pegar-se unes altres altres i se i a sang falso per tot, i... <ríe> és brutal. I desmembraments. Desmembraments, sí. evidentment, sí, sí. De fet, n'hi ha un que li claven una llança, se lleve llança, se posa a cervesa i li surt cervesa per fora de la llança. <ríe> és el millor trobar, es, És brutal. I tots els seus videoclips tenen un component còmic, sempre. Mm. Són brutals. Vull dir, jo recoman que, que escolteu, que vegeu els seus videoclips, perquè és que són... T'aixapa't la caixa. Que... A banda de, de començar els programes ja ho he dit, que eh, futurament, si sí, en els videoclips de Red Fang no veiem cervesa per mig, és es que algo els hi passa a Sí, sí, s'han tornat els temi, tenen qualque <laughs> conegut en rehabilitació o algo. Perquè... S'acaba el món o qualsevol sí, cosa així. Eh? Sí, sí, però cervesa per tot. I tot i que la temàtica no sé qui és cervesa, perquè ja que sé que se diu Hank is dead, no, no té molta vora amb això. És detall. Se't surt el detall del de la <laughs> cervesa i ja està. Tot i que hi ha una altra cosa. <laughs> molt, molt bons. Bé, idò, anem amb aquest... No, no. abans he de dir una cosa. Heeeey! Hey Gandalf, nice dress. fins infinit amb aquesta cançó sí, amb bucle amb bucle, total jo quan me posaré aquesta cançó en bucle set a un, urna, o el que sigui <ríe> grans, molt grans i, i per això vam treure un poc aquest nom no? de Prehistoric Doom amb Prehistoric Dog, clar que sí sí, perquè és una cançó icònica ja som un abanderat d'aquesta cançó, literalment ja, ja som dos <ríe> per mi són tres, no? sí, claríssimament <ríe> Sí, sí. Exacte. A més, també van encercar amb aquest nom es, mm, recorda un poc el Proto Doom, no? aquest prehistòric Doom. Exacte. No? A més, van trobar aquest doble sentit perquè primer, primer va, va ser pel nom, de, perquè cercaven relacions entre cançons i, i, mm -hmm. I, gènere. i gènere sí mm -hmm. <ríe> dir, ostres, però també si ho mires per altra banda hola tia, però t'adubis sí, ser, si sí, és que, així, que té sentit, saps mm -hmm. i va ser quan tothom es van a posar dinams dius, sona bé, aquest també, aquest també aquest sona brutal <ríe> <ríe> i amb aquest molt van quedar, i crec Exacte. que han fet de cony mm -hmm. bé, què més? Seguim amb més bandes. Si M'hi pareix pararem, correcte. Després d'aquesta intensitat que m'ho ha deixat tot aquí, a poc quedaríem amb aquesta cançó només. Sí, per mi és diferent estar a l'altura ara mateix, però segur que ho en segueix. Sí, sí. Ara seguim amb més clàssics. Anem amb el grup With Etcher, eh, grup de Slash Metal Puri Du. No és així? Tal qual. Bé, varen sorgint el 1998, també banda del 90, Final del 90, eh, Caralena del Nord, i eh, bé, es, eh, a pesar de ser una banda de final del 90, només van entrar 4 àrbums fins de sa data. I bé, escoltarem un tema abans, eh, eh, destacat so, sobretot, <laughs> perquè musicalment són molt d'stoner, molt d'stoner metal, però sa bo aquesta te deixa... <laughs> és es que va més enllà de ses lats, jo crec que. sí, és una vó molt... molt molt bruta tu molt... sí, sí, sí. has dit, molt bruta és una vó que és un grup que me m'assorbrant per això, perquè torna-se molt seu, no? En certa manera és molt, bé, és molt... Sí, sí, pròpia com... Dieter, no sí, n'hi ha sí, altra sí, sí. bé, escolta'm un tema del seu de Redisk uh, Jason the Dragon i el tema és Jason the Dragon Weed Eater. Bé, això, tio. Com has I dit, no. se vau et super sludge. És molt desgarrada, potent sludge. Contrasta molt amb, amb el que és la part instrumental i sí. et, de et deixa molt que no saps. On... Jo crec que costa escoltar tot un àlbum així, eh? T'he un tant de treplègic, s'ho podria dir, no? Certament, sí. sí. Bé, seguim o què? Metsons... locos. Sí. Sí, uh, continuam amb Warhorse, uh, banda de Stoner Doom, uh, creada en 1996 als Estats Units. I el nombre del grup uh, té qualque problema perquè hi ha 4 grups que es diuen Warhorse. <laughs> uh, entre ells el primer que va ser Richie Blacksmore uh, Warhorse, no? Sí. ja tenim el, el primer problema però bé el nom es veu que no té, cop, no, no té copyright no sé per què hi ha 4 grups amb el mateix nom uh, escoltarem la cançó Jump del disc de Priestess el segon EP que va ser llançat en el, en el 2000 i poden ressaltar els baixos que té, que té el, tot l'EP uns baixos molt, molt forts quasi excessius no? Uh -huh. Uh, malgrat que uh, vèiem un treball de bateria molt simple, molt continuista, hi ha alguns que, que diuen que és el seu EP més fluix, uh, la, el, la seva creació més fluixa, més, més sense sentit, però uh, coincidireu amb que la cançó Jam, que a més és una cançó instrumental, és uh, és una passada perquè més eh, barretja molt, molt d'efectes eh, i, bé, i bé, veurem com és un... No, no té sentit, no té sentit la <laughs> cançó ni, ni cap ni peus, però eh, brutal. Warhorse. ja podem lloure, no? Si abans mos havien quedat retaplàgic, aquest mos ha deixat. Sí, en coma cerebral, no? El <ríe> <ríe> que dèiem, que abans l'estòner, no, comentàvem abans, té certes sortides de locura i psicodàlia per allà, ja crec que això és locura, no? Lo següent. <ríe> <ríe> Però és molt... A mi m'encanta aquest aquest tema. <ríe> Surt fora de lloc. Ah, a pesar de que no t'he sentit mola molt. Mm. Ah. Sí, exacte. Sí, sí. Seguim i acabam ja, no? Sí, ara ja passàvem en el darrer tema, ja se mos d'acabar aquesta hora de dir tres quarts d'Estoner. De S'ha fet curt i tot. Sí, diria. molt. I anem amb un gran grup de Barcelona, ni més ni menys, tiràvem una altra banda passà mà, no local però regional, d'un grup que se diuen Aquerontia, un gran grup, Vam de tenir en compte. Uh -huh. Sí, que, de fet aquest grup, el seu primer àlbum se diu Atropós, que és un nom increïble, perquè aquest on hi és un nom científic de la que se diu la de la mort, que és una papallona tota negra que darrere té una figura d'una calavera blanca, oi, ah, el que recorda una calavera blanca. No papallona molt guapa, i segur que d'aquí ve el nom del grup i l'àlbum. Aquell on Genial. Però bé, ara passam al segon àlbum, Kings of the World, que bé no ho he dit, per aquest grup realment és bastant recent, és a dir, s'havran forma, forma el 2012, és dir, fa tots dies quasi quasi. Dir que també és un grup molt nou, però ja sonen molt molt bé. És a dir, veure que té influències tant metal com influències purament mm. stoner rock i bé, de fet això a la bibliografia de Facebook ho diu que tots ells tenien, bueno, la majoria dels components tenien una influència molt metal. Per dir, va arribar una guitarra que tenia uns influències molt rock que no havien escoltat mai i varen flipar. Però és que, sí. És el que xerràvem amant de s'estòner, no? Que, sí, sí, sí. que te, de cop t'apareix la vida. Sí, exacte. Escolta, puf, i apareix, no? I va això, que tenia influències molt metal i va arribar un tio amb un influències rock que no, no havien escoltat mai i així varen acabar de consolidar-se com a gran tia. I bé, el seu àlbum Kings of the World, que és de Recanteret, han duit la cançó Hell Games i aquí deixem aquest programa aquest sí, un programa ja, que vos hagi agradat nosaltres mos han encantat compartir aquesta hora amb tots vosaltres i bé sí, i com sempre Obey the Riff clar que sí no oblidar-ho eh? es... també som apenderats d'aquesta frase per mi no? sí, sí, tenim tot molt clar ja. exacte i fins al pròxim programa adeu, passau bé mm.